Matta 22-ci fəsil İsa yenə olara məsələlərlə xitab edərək, dedi, Səmavi patişahlıq oğluna toy ziyafəti verən bir patişaha bənziyir. O, toy ziyafətinə dəvət olunanları çağırmaq üçün qullarını göndərdi. Lakin onlar gəlmək istəmədi. Bir daha başqa qulları göndərərək onlara, dedi, Dəvət olmanlara deyin ki, budur, mən ziyafətimi hazırladım, öküzlərim və bəslənmiş heyvanlarım kəsilib, hər şey hazırdır, toy ziyafətinə gəlin. Amma dəvət olunanlar eytinasızlıq göstərərək, kimi tarlasına, kimi ticarətinə getdi. O, birləri isə onun qullarını tutub təhqir etdilər, və öldürdülər Padişah bundan xəbər tutaraq qəzəbləndi Öz qoşunlarını göndərib o qatilləri məhv etdi Şəhərlərini isə yandırdı Onda qullarına dedi Toy ziyafəti hazırdır Fəqət dəvət olunanlar buna layiq deyil Beləliklə yol ayrıcılarına gedin və kimi tapsanız Toy ziyafətinə dəvət edin Həmin qullar yollara çıxdılar. Pis yaxşı kimi tapdılarsa, hamısını topladılar. Toy məclisi qonaqlarla doldu. Padişah qonaqlara baxmaq üçün girdikdə, orada toy libası geyməmiş bir nəfəri gördü. Ona dedi, dostum, sən toy libası geyməmiş bura necə girdin? O isə sustu. O zaman padişah xidmətçilərə dedi, Onun əllərini, ayaqlarını bağlayın və qaranlıq çölə atın. Orada ağlaşma və diş qıcırtısı olacaq. Çünki dəvət edilmiş çox, seçilmiş isə azdır. O zaman fariseylər gedib məsləhətləşirdilər ki, onu söz üstündə necə tutsunlar? Onlar hirətçılarla birgə, öz şagirdlərini İsa'nın yanına göndərib dedilər. Bəli, biz bilirik ki, sən yolunu həqiqətə görə öyrədirsən və kimə tərəfçilik etmirsən. Çünki insanlar arasında fərq qoymursan. İndi bizə də görək. Səncə bizim üçün qəsərə, vergi verməyə icazə var, ya, yox? Amma İsa onların pis niyyətini bilərək dedi: Ey ikiyüzlülər, məni niyə sınağa çəkirsiniz? Vergi verdiyiniz sikkəni mənə göstərin. Onlar da ona bir dinar gətirdilər. İsa onlara dedi, Sikkənin üstündəki bu təsvir və yazı kimindir? Ona dedilər, Qeysərin. O vaxt İsa onlara dedi, Elə isə qeysərin haqqını qeysərə, Allahın haqqını Allaha verir. Bunu eşitdikləri zaman heyrətləndilər və İsa-nı tərk eləyib getdilər. Həmin gün dirilmənin olmadığını iddia eləyən bəzi sadükiylər i̇sa yanına gəlib soruşdular. Müəllim, Musa belə demişdir. Əgər bir adam övlatsız ölsə, qardaşı onun dul qalmış arvadını alıb ölən qardaşın nəslini davam etdirsin. Aramızda yedi qardaş var idi. Birincisi bir arvad aldı və öldü. Uşağı olmadığından arvadı ilə qardaşı evləndi. İkincisi və üçüncüsü, hətta yedincisinə qədər eləcə öldü. Hamısından sonra bu qadın da öldü. İndi ölülər diriləndə bu qadın o yedi nəfərdən hansının arvadı olacaq. Çünki hamısı bu qadını almışdı. İsa onlara cavab verib dedi, Müqəddəs yazıları və Allahın qudurətini bilmədiyinizə görə yanılırsınız. Ona görə ki, ölülər diriləndə insanlar nə evlənir, nə də ərə gedirlər. Ancaq səmadakı mələklər kim olmalar? Bəs ölülərin dirilməsinə gəlincə, Allah tərəfindən sizə mən İbrahimin Allahı, İshakın Allahı, və Yağubun Allahıyam deyə söylənən sözü oxumamısınızmı? Allah ölülərin deyil, dirilərin Allahıdır. Bunları eşidən cəmaat onun təliminə təəccüblənirdi. Fariseylər İsanın sadukeyləri susturduğunu eşidəndə bir yerə toplaşdılar. Onlardan biri olan qanun Şünas İsanı sınamaq məqsədi ondan bunu soruşduk. Məllim, qanunda ən böyük əmir hansıdır? İsa ona dedi, Allahın Rəbbi bütün qəlbinlə, bütün varlığınla və bütün düşüncənlə sev. Bu, böyük və əsas əmirdir. Buna bənzəyən ikincisi budur, qonşunu özün kimi sev. Bütün qanun və peyğəmbərlərin sözləri Bu iki əmrə əsaslanır. Farisəylər toplaşdıqda İsa oğlardan bunu soruşdu. Məsih haqqında nə düşünürsünüz? O kimin oğludur? Onlar da İsa'ya Davudun oğlu dedilər. İsa olara dedi. Elə isə nə üçün Davud ruh vasitəsilə ona ağa deyə müraciət edir? Rəbb mənim ağama dedi, Mən düşmənlərini ayaqlarının altına salana dək, sağımda otur deyib. Əgər Davud ona ağa deyə müraciət eləyirsə, o necə Davudun oğlu ola bilər? Bunun cavabında i̇sa kimsə bir söz deyə bilmədi. O gündən sonra artıq heç kim ondan bir şey soruşmağa cəsarət eləmədi.